викаже гадна, прохрипів він. Тут небезпечно залишатися. Він шкурнув додому, – наполягав Кривов'яз. Грушевич нервово посміхнувся. Ми таки дочекаємося. А що ви пропонуєте? – запитав Кривов'яз. У Львові біса порожніх люхів. У мене є на прикметі одне приміщення, недалеко від гетьманських валів. Грушевич обвів нас переможним поглядом, ніби йшлося про врятування усього міста. Микола не втручався в розмову, і я подумав, що він не піде з нами, але йому, очевидно, зручніше було в комуні. Мені спала нагадку марічина погроза. Пообіцяла видати «Дивись, життя само заплутує сліди». Та вона не зважилася б на такий крок. Випалила з гарячу хоч це їй важко вибачити. Ми один за одним вийшли на вулицю. Микола залишився замаскувати вхід до Льоху. Професор ніс у руках пов'язанці книжок і паперів. Він угорбився в костюм, висів на визисканому літами тілі, як мішок. Лице вкрилося прозорою, полискуючою блідністю. «Дозвольте допомогти», – сказав я. Подякувавши, він передав мені стоси книжок. Треба більше бувати на повітрі, мовив він, глянувши на мене, задихаюся, я, ніби сам собою міркуючи. Під кінець своїх днів Франко так говорив. Та не до того часу йому було. Не вставав за столу, працював, квапився. Ви з ним були знайомі? запитав я. «Ха», – усміхнувся Хривов'яз. Ми, батечку, стільки венця разом пересмакували. Що ні в яке знайомство не вкладається, небіжчик був жорстокий до себе, з досвідку накине на плечу блузу, зведе замком щелепи, і сніданок стигне, обід не торканий. Прийду, а думки, немов обсіли його з усіх боків журавлиним ключем, ідуть на папір. Ми впоперек переходили вулицю, і я побачив у Кривов'язових очах теплий, затуманений спогадами блиск. «Так уже повелося, що в нас видатних людей відкривають після смерті», – сказав я, щоб підтримати розмову. Кривов'яз пильно подивився вздовж вулиці, немов когось виглядаючи, і нахмурився. «Я не можу примиритися, що Франкові не присудили Нобелівської премії». Він для людей зробив не менше, ніж, скажімо, Ромен Ролан. Ви, молодь, мусите щонайшвидше збагнути, який це велет. Я думаю, дивлячись на теперішнє життя, що можуть скластися такі обставини, за яких про себе і про рідний край можна буде говорити, лише опираючись на імена Шевченка, Франка, Лесі Українки. Та ось і дощик з привітом. Зітхнувши, перейшов на інший кривов'яз. «Який густий!» – він зняв капелюха, паруюча лисина затанцювала між краплями. «Ви буваєте в полі?» – запитав він. «Як там?» – «Сумно. Треба колись вибратися», – зачерствів я. Грушевич попросив нас хвилину почекати, а сам рушив до руїн будинку в глибині двору. Почався проливний дощ, вітер задував у підворіття всі дрібних крапель. Знаєте, скільки людей зараз ховаються від негоди в смердючих будинках під балконами і залізничними платформами? сказав кривов'яз. Я вчора зустрівся з волинським письменником Іваном Загрядою, теж без пристановища. До речі, Грушевич вам розповідав, хто нас звільнив. Тих солдатів, яких ми бачили під тюремним муром, вивіз оточення галерівської армії Загряда. Народ відчайдушний, але політичні вожді відрадили Загряду починати заколот. На прощання загін обезброїв тюремну сторожу, і солдати розійшлися по домівках. Ті хлопці на смерть перелякали політиків, на них Либонь – Досі терпне шкіра при згадці про загряду. Сумний випадок. Про нього ще буде не сказано, бо людська пам'ять не забуває підлоти і нікчемності. Але я з цього роблю ще й інший висновок. У нас так багато трагедій –